Jadanik, indarrainit, egiten dituela Baionako Komerkatal eta Industria Ganberak salatu du antrekajeta presidenteak. Zergetarik unkitzen zuten kopurua, euneko ogeita mabostez apaldu urteetan, eta orain, beste amazazpiez apalduko zaie, Frantzia Restatuak egin asmo dituen ekonomiak direla eta. Gastu finkoak ere euneko ogei ezapaldu dituztela jadanik, eta kide guziak bolondresak direla errandigu. Antrekajeta. En direksion del apui ekonomik e du development du Notre territoire parce que nous sommes des acteurs du territoire et demain vouloir tout uniformiser tout regrouper sur eh bien on va appauvrir le territoire le territoire a besoin honak dituela merkatal eta industria ganberak lurraldearen berezitasuna kontutan hartzekoa dela hiru enpresa sortu dituztela ingeniadore eskola bat baiona eta donibane siburuko portua beren gaindela Guzti hori kontutan harturik baionako merkatal eta industria ganbera ezinbestekoa dela azpimarratu du Andre Gareta presidenteak.